منتديات القراء تقدم ادعوك يا ربي انت اشرح لي صدري تهدي لي في سير وفي جنري ادعوك في سير وفي وثقن لمرضاتك يسر حفظ اياتك وثقن لمرضاتك يسر حفظ سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحان Nafti fu kulla javn Bil ruh, bil dam Nafti kajad šanjid Nafti fu kulla javn Bil ruh, bil dam Assalamu alaikum wa rahmatullahi Dragi poštovani slušalci i slušatelke Večera ste ponovo u ciklusu El Iman Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa I iskreni salami s naše strane i svima onima koji nas slušaju kako putem frekvencije rade Naba 103.2 FM stereo, tako i onima koji nas slušaju putem interneta i web sajta www.naba.ba. I iskreni salami s naše strane <totipan> i Četvrtak je, dragi poštovani slušalci, 11. Šaban 1423. Hidžatske godine, što odgovara 17. oktobru 2002. godine. Mi smo večeras u 27. emisiji po redu, u ciklusu El Imane. Ne treba napominjati da je prijedmet ciklusa El Iman naše islamsko vjerovanje. A kao put, vodilju, mogućnost i kitab po kome ćemo i nastojimo se do kraja istrajati da objasnimo ovu e, oblast, uzijeli smo komentar knjigi Tevhida i radost pravovjernih. A u okviru komentara knjige Tevhida i radost pravovjernih dragih poštovani slušalci, večeras je na redu poglavlje koji govori o odlasku vračarima odnosno gatarima, uz napomenu da smo u prethodne dvije emisije govorili o siheru. مل كرام ما يضيع عند قوم انتحب على دينها لكم <لحن> الكرام ما يضيع عند قوم انتحب على دينها يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان الموسيقى عندنا تغني يا هلا، مرحبا، مرحبا A sada, kao što je običaj, prepuštamo riječ našim predavaču, a nakon izlaganja teme svakako ćemo inšalaj tala ostvariti kontakt i razjasniti eventualne nejasnoće. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wasahbihi wassalamu tasliman kithira. Wa ašhedu an la ilaha illa Allahu ahdahu la sharika lah. Wa ašhedu anna muhammedan abduhu wa rasuluh. Ar-salahullahu bil-haqqi bašira wa nadhira li yun ziremenka nahija Amma baad, poštovani slušalci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Prije nego što počnemo sa komentarom večerašnjeg poglavlja koji je inače na redu želim da napomenem sebe prvo a onda vas da čovjek u ovakvim situacijama kad se druži sa onim što je rekao Allah što je rekao Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam treba da prečisti svoj nijet jer da bi na taj način ušičario i da bi zaradio kod Allaha subhanahu ta'ala nagradu za to slušanje odnosno druženje sa Allahom knjigom ili sa sunnetom Allah poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam do te mjere da su prijašnje generacije ispravnih prethodnika prve tri generacije postici se ali neprestano jedni drugi na iskrenost prema Allahu dželle ša'nu da svako svoje djelo svaki svoj trud nastoje učiniti islename radi Allaha dželle do te mjeri draga braćo kada bi neko od njih došao u goste nekome pa kada bi mu ova iznio jelo on bi mu rekao ihtesib inda Allah zanijeti to kod Allaha dželle da naplatiš to što se me ugostio i što se mi iznio o večeru nastoj da prečistiš svoj nijet i da to bude iskreno pa ako su posticali ovakvim stvarima, šta je tek kada je u pitanju sticanje znanja i slušanje o Allahovoj Subhanahu wa ta'ala vjeri. S te strane molim uzvišnjog Allaha da nas učini od iskrenih Allahovi robova koji će ovo vrijeme naplatiti kod njega na sunjem danu. Druga stvar koju želim da napomenim sebe i vas a to je da ovo vrijeme jeste dragoceno vrijeme u kojem se mi nalazimo vrijeme mjeseca šabana za koji ćemo odgovarati pred Allahom s druge strane postićem sebe i vas da iskoristimo ovo vrijeme onako kako je Allah poslanik Muhammed wasallam, ga koristio a to je u postu zato znajte draga braćo i sestre da je ovo vrijeme posta na file jer kako kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem i hadis koji je od Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao da uzvišni Allah dželle şeanu rekao između ostalog ve la yezalu abdi yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibbe idza tisna neprestano Allah dželle şeanu približavanje njegovov robsena filama svejedno da li se radi o nafilama kod ili namazu ili sadaki ili nekom drugom obliku nafila Zato, dragi brate i sestro, ovo je prilika za nafilu post u mjesecu Šabanu da se na taj način pripremimo za mjesec Ramadana. U našim prethodnim predavanjima mi smo spomenuli dva poglavlja koja su bila vezana za sihru. Tako da je pisa knjige o Tevhidu nakon što je spomenuo i objasnio propis o sihru. Bilo neophodno da napomene i spomene i da napiše poglavlje koje će iza toga doći koje glasi babun ma jae fil kuhan nahvihim poglavlje koji govori o tome kakav je propis po pitanju odlaska tim vrčarima i gaterima koji rade sehar koji pravi znači sehar tako da je na taj način pisac knjige o tauhidu spomenu ovo poglavlje Gdje želi da kaže u ovom poglavlju Spomenući vam određeni broj haditha Allahu poslanika Muhammeda wasalam, Da vi vidite Kakav je propis Po pitanju onoga Kode nekom vraćaru ili gataru I da čuje ili da pita Ili da povjeruje Ili da napravi tamo sihr kod njega I onda spomenuo je haditha Allahu poslanika Muhammeda wasalam, Koga bilježi imam i muslim U svome sahjehu Po poglavlju koje glasi Babu Tahrimil Kuhana wa Itjanil Kuhan gdje je muslim spomenuo posebno jedno poglavlje u svome sahijhu poglavlje koje govori o tome da je haram da je zabranjeno otići kod vraćara ili gatara gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga prenosi jedna od njegovih žena jedna od njegovih supruga majkih pravovirnih ذ من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه 40 يوما كبوده otišao vrašaru ili gataru pa ga bude upitao o nečemu esada ovaj dio hadisa allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa bude mu povjerovao u ono Ovaj dio haditha Allahu poslanika sallallahu alihi wa sallam je došao u predaji koju bilježi imami Ahmed. Ali u ovom hadithu koju bilježi imami muslim nema ovo pa mu bude povjerovao. Što znači, draga braćo i sestre, ko samo bude otišao i bude upitao vraćara ili gatara, ona će mu neće mu biti prime namaz 40 dana. Odlazak vraćaru ili gataru, draga braćo i sestre, može da bude na jedan od četiri načina, što znači pitanje kod vračara može biti na jedan od četiri načina. Prvi način jeste da čovjek ode vračaru ili gataru i upita ga samo nešto. Treba da znamo da je odlazak sam i pitanje upućeno. njemu jeste jedan od velikih grijeha i strogo zabranjeno djelo do te mjere da je šerijat, da je Allah poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam okarakterisao to kao velikim grijehom iza kojih proizilazi velika kazna koja je to kazna? kao što smo čuli nećemo biti primle namaz 40 dana znači samo da čovjek ode bez toga da li će povjerovati ili ne povjerovati kako je došao ovaj hadith u sahju muslimu Sam odlazak kod vračara ili gatara bez pit, bez toga. Da li će povjerovati ili ne? Kazna za to kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da mu neće biti primljen namaz 40 dana. Drugi način odlaska vračaru ili gataru jeste da čovjek ode i pita ga i povjeruje mu u ono što on bude rekao. Pazite, i on bude povjerovao. Onda kazna Zato jeste daleko veća. A to je kufr Allahu za nije kao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga, draga braćo i sestre, što je to što je to vjerovanje na taj način da taj gatar zna sudbinu, da zna gaib, da zna ono što će se desiti, da zna nešto što se ne smije povjerovati, da zna iko osim Allah subhanahu wa ta'ala. I na taj način čovjek izjednači vrčara Izjednači sihirbaza Danas Allah sačuva od toga Sa Allahom subhanahu wa ta'ala Pa tako na taj način ušini kufr Allahu Jer na taj način direktno zaniječe Kur'an Kako kažu zvišini Allah Qul la ya'lamu man fil samavati wal ardu Al gaiba illa Allah Reci ne zna Ne na nebesima ni ne na zemlji niko osim Allah subhanahu wa ta'ala pa tako tvoje vjerovanje i potvrda njegovim riječima da povjeruješ u ono što ti on kaže jeste direktno nijekanje Kur'ana i na taj način čovjek čini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala treći način odlaska Gataru jeste od strane učenjaka ili o strani nekoga ko ima malo više znanja, da vidi da provjeri da li on lažac ili je u istinu neko ko liječi na ispravan i dozvoljen način u islamu učenjem Kur'ana. Šta je dokaz za to, draga braćo i sestre? Šta je dokaz da je dozvoljeno čovjeku učenjaku ili onome ko ima malo više znanja, ko se razumije u te stvari, pa da ode da provjeri da ga ispita da li on lažac ili u istinu čovjek bogobojazan ko se boji Allaha i liječi na dozvoljen ispravan način Kur'anom dokaza to jeste to što je otišao Allahu poslanik Muhammed da ispita Safin ibn Sayyada o čemu se zapravo radi draga braća i sestra radi se o tome da je ovaj čovjek ibn Sayyad bio rođen u Medini od strane židov jedne porodice i on je imao sve osobine ili većinu njih koji je Allahu poslanih sallallahu alihi vasilnem pisao da će biti kod deđala koji će se pojaviti predsudni dan. Tako da je bila određena grupa ashaba koji su počeli da sumnjaju da je zapravo Ibnu Sayyad u stvari deđal. Do te mere draga braću i sestre da je Omer radi Allahu ta'ala znao se Allahu Allah da je on deđal. Pa kada su došli Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam ispričali o njemu, o njegovim osobinama otišao je Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da ispita ovog dječaka koji još teda bio dječak kada otišao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. pa je otišao zajedno sa Umar ibn Khattabom radiju ta'ala anhu Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i uhvatio je, Ibnu Sayyada koji se u tom momentu igrao sa djecom na jednom jednom od puteva u Medini pa je zamislio Allaho poslanik nešto i rekao je ovome dječaku Ibnu Sayyadu mada habbe'tu lake hajde obavijesti me šta sam ja to sakrio tebi šta sam zamislio pa je ovaj dječak odgovorio duh Odgovorilo je riječ duh u stvari Allahu poslanim sallallahu alaihi wa sallam je zamislio duhan dim međutim ovaj dečak je uspio samo dio riječ duh da prepozna i da otkrije što je Allahu poslanim sallallahu alaihi wa sallam zamisliyo islamski učitelji da je Allahu poslanim sallallahu alaihi wa zapisao i napisao riječ duhan na papiru Od palmi, odnosno da Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala on zapisao i dao Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam ruku, tako da je uspio djin samo djelimično dio ove riječi da prenese ibn Sa'yad. Pa enata'ina na Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao ihsa falen ta'du qadrak. Tasibuni jin prezren, ti je samo jedan od običnih vracaara ili gatara, a ne u kom slučaju nisi Džeđal koji će se pojaviti precu ni dan. Na ovakav način, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je otišao i ispitao kakvo je stanje bilo kod ovoga dječaka ibn Sayyada, tako da islamski učenjaci kažu da je dozvoljeno čovjeku, alimu, učenjaku ili nekome koji ima malo više znanja, da ode i da ispita ovako i da provjeri ljude koji se bave liječenjem Da vidi da li radi na ispravan ili na neispravan na način kako je to Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uradio zajedno sa Omerom el-Khattabom radijallahu ta'ala anhu tako ukoliko bi čovjek otišao sa ovim namjerom nema sumnje da ne on, da on ne ulazi pod riječi had, u hadithu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da onaj koji bude otišao vracaču ili gataru da mu neće biti namaz pri narednih 40 dana نَرِفُنا وَتَعْجَبُ مِنْ سَجَايانا فَإِنَّ مَعْشَرَ النُجُبِ عَرَبٌ نَلْعَبُ شِبانا مَعَالِي الْخَيْرِ نُنْشِدُهَا تَراني I četvrti način odlaska vraćaru ili gataru jeste kada čovjek ode da izazove gatara ili vračara i da objelodani njegovu neistinu pred ljudima, da ga izazove na dvoboj, ako bi tako mogli da kažemo, da bi pokazao ljudima da je on u stvari lažac i da se koristi na nedozvoljen način da u pomoć priziva džinne i šeitane i da ono što on radi jeste zabranjeno u islamu da bi ga na taj način razotkrio pred ljudima da bi pobijedila istina wa ma kanu i da bi došla istina a da bi bilo poništeno ono što oni rade kako je uradio Musa a.s. sa sihirbazima sa vraćarima koji su bili u njegovom vremenu jer poznat je slučaj da su na na, da je na taj način Musa alaihi salam pred svjetinom pokazao šta je istina a šta je istina do te mjere da su sami sihirbazi kada su bili raskrinkani nakon što im je došao Musa alaihi salam poredajte pred svjetinom pred ljudima pali Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu i rekli da vjeruju u gospodara Musa alaihi salama, da vjeruju u Allaha subhanu wa ta'ala. I ovako, draga braćovi sestre, ukoliko bi čovjek otišao da je raskrinka nekog od lažova prevaranata, kažu islamski učenjaci, nema problema, nema zapreke, čak nekada tu biva obaveza na vjernicima. Šta znači, draga braćovi sestre, to što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, nem tukbel minhu, Salatun da onom čovjeku ili onoj ženi koji odu vraćaru ili gataru da mu neće, da im neće biti namaz primjen 40 dana šta znači to da im neće biti namaz primjen 40 dana da li to znači da im apsolutno njihov namaz nije priznat nije valjan kod Allah subhanu wa ta'ala što znači kao da ga nisu uopćeni klanjali ili to znači nešto drugo nema sumnje, draga braću i sestre da to znači ono što je rekao ima mi nevovi a to je da u stvari ne imaju nagradu za taj namaz ali da svojim obavljanjem namaza u stvari oni su skinuli sa sebe obavezu njegovu što znači neće ga obnavljati ukoliko je recimo klanjao podne njegov namaz je ispravan ali neće imati nagradu za njega jer u ovom slučaju nije primljen namaz znači neće imati nagradu za sam taj obavljeni namaz ali kao što kaže imami nebovi idžima ummeta je da ovakav čovjek neće obnavljati svoje podne neće klanati dva ili 3 puta podne zbog toga što je rekao Allah poslani, silam, da mu nije priznat namaz kod Allaha žele ženu što znači on je skinuo sa sebe obavezu I neće biti kažen na sudnjem danu za taj namaz kao da ga nije obavio, ne, on je ga obavio i skinuo je sa sebe obavezu, ali neće dobiti nagradu za njega četrdeset dana, kako je rekao Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kao što je rekao u Hadisu ko bude popio alkohol, neće mu također biti primljen namaz četrdeset dana. Može se neko zapitati A zbog čega je baš Allahu poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rekao 40 dana Treba da znamo draga braćo i sestre Da ono što dođe U Kur'anu ili u sunnetu Allahu poslanika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ne mora se uvijek razumijeti Šta je uzrok, zbog čega Jer veoma često Mi ne razumijemo zašto baš Allah subhanu wa ta'ala je naredio Toliko nečega da uradimo Kao recimo pet puta na dan zašto nije jedan put ili zašto nije 50 puta treba da znamo da moramo se pokoriti onome što je Allah subhanu wa ta'ala naredio Allah ima pravo da naredjuje šta hoće ima pravo da zabranjuje šta hoće ima pravo da radi šta god on hoće Allah subhanu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje na njemu je da naredi ili da zabrani Na poslaniku Muhammedu s.a.w. je bilo da dostavi, a na nama vjernicima i vjernicama jeste da se pokorimo. Zato ove brojke koje eventualno dođu u Kur'anu ili u sunnetu Allahu poslanika s.a.w. čovjek treba da zna da je to od Allaha i na njemu je da se pokori tome. Ovo sve do sada, draga braću i sestre, govorili smo o onoj osobi koja ode kod vraćara ili gatara Samo. Međutim, ne povjerujem. A ukoliko mu povjeruje, onda za nju. Va drugi hadith Allahu posanika sallallahu aleyhi wa sallam. Onda na nju se odnosi reči Allahu posanika sallallahu aleyhi wa sallam. Men eta kahinen, fesaddaqahu bima yaqul. Fakat kefera bima, bima unzil ala Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Ko bude otišao vraćaru ili gataru. Pa mu bude povjerovao ono što on bude rekao. Pazite, kamo bude powierowal ono co on bude reka faqad kafara faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam on je zaniyeko on je uczinio kufr ono sto je doslo allahun poslaniku muhammad sallallahu alaihi wasallam ovo jest hadis bilji abu dawud usum sunan doswi محمد صلى الله عليه وسلم دي ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دي الله فصاني محمد صلى الله عليه وسلم ركو نية الدنس أنا كويبود فيروباو وبرزنو بيري kao što je praznovjere po pitanju određenih životinja ptica poput zvukova sove ili svrake i tome slično ili crne mačke i ostali drugi sojevjerja kao što nije od nas kaže Allah poslanik wasalam, onaj koji bude nasjeo na ovakva sojevjerja Takođe nije od nas onaj koji bude bavio se vraća, vraćanjem ili gatanjem odnosno ogledanjem i proricanjem sudbine ili bude otišao kod nekoga da mu se prorekne sudbina ili da mu se nagleda i tome slično takođe nije od nas onaj koji se bude bavio sihrom sihirbaz, ali isto tako ko bude otišao sihirbazu da kod njega mu se nešto napravi ili da nekom drugome on napravi ili bude otišao vračaru ili gataaru i bude mu povjerovao ono što on bude rekao faqad kafara bima unzila ala muhammedin sallallahu alayhi wa sallam on je učinio kufr u ono zanijekao je u sve ono što je došlo Allahov poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam binji Abdul Razak usama ديالو كي الزوة المصنف اتاكوجة امام البايهقي وديالو السنن الكبرى داية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ركاو بو بيطانو عنيه الودي كي بيشو اباجاد اجلد يو ما ارا من فعل ذلك له عند الله من خلاق كاجي ابن عباس عني كي اوو رادي Ja ne vidim da oni imaju ikakvog udjela kod Allaha subhanu wa ta'ala. Jasno se vidi iz riječi Ibna abbas da ih je on vidio kao nevirnike. Da je on smatrao ove ljude da su oni u stvari bili nevirnici Allahu želdašenu. O čemu se zapravo radi? Radi se o pojavi koja je prisutna također na našim prostorima. Da je u vremenu Ibna Abbas-a radi Allahu ta'ala an bila poznata ova nauka kažem, nauka koja je i na našim prostorima ovdje prisutna, gdje sam lično vidio određene te knjige svojim očima, baš ovo o čemu Ibna Bas radi Allahu Ta'alan govori i to mnogi od onih koji imaju kod sebe zapise ukoliko ih otvori vidjet da su baš ti ljudi pisali te zapise i hamailije preko ovoga A to je da su pisali vifkove. Pisali su određene kvadrate i u njima stavljali ovo što Ibn Abbas kaže eba džad. Stavljali su elifun ili ba ili džim ili dal ili ostala slova iz arapskog jezika. Jer vjeruju da svako slovo ima određenu brojičanu vrijednost. Pa onda tu određenu brojičanu vrijednost pomnože sa određenim položajem zvijezda i stave to u ove kvadratiće koji se zau vifkovi i onda na taj način nakon što dođeš kod njih u većini slučajeva pita te kako ti je ime kako ti ime babi ili majci pa ako ti je ime Muhammed pomnoži tvoju brojčanu vrijednost iz imena Mim i H i dvoje Mim opet i Dal i onda tako na takav način proričiti sudbinu govoriti šta je bilo iz prošlosti ili šta ćete se desiti u budućnosti zato pogledajte draga vraću i sestre šta kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma po pitanju ovakvih ljudi koji na ovakav način rade i zapisuju hama ilije ma era men fa'le fa zelike lehu indallahi min halaka ja ne vidim ništa drugo za ove nego da oni nikakvog udjela nemaju kod Allaha što znači da su nevjernici u Allaha kažu islamski učenjaci iz ovog se izuzimaju slučajevi i način korištenja arapskih slova kao što su mnogi oni koji su pravili džamije radili gdje su koristili u stihovima u stihovima arapska slova jer kako smo rekli svaki harf ima svoju brojčanu vrijednost tako da se oni recimo sastavili u stihu određene poruki određeno značenje a kad u stvari ti pretvoriš taj stih u brojčanu vrijednost vidjet ćeš, vidjet ćeš da u stvari tu se nalazi ime onoga koje je napravio tu džamiju ili veoma često godina ili mjesec Kada je ta džamija napravljena? I dosta naših starih džamija je urađeno na ovakav način gdje ćete vidjeti natpis stih ili u tom smislu na arapskom jeziku iznad vrata napisan gdje u stvari on u sebi sadrži godinu i mjesec čak i datum kada je ta džamija sagrađena ili čak koji je bio izvođač, odnosno koji je sagradio tako da kažu islamski učenjaci to se nekosi nijukom slučaju sa islamskim propisima, to je dozvoljena način korištenja arapskih slova da bi na taj način pokazao svoju o, duhovitost, odnosno inteligenciju jer to su samo bili veliki umovi koji su uspjeli sastaviti stih na arapskom jeziku i taj stih je u sebi sadržao ovo što smo rekli kroz brojčanu vrijednost harfova Sadržavao je u sebi godinu i mjeseci datu kada je napravljena dotična džamija. وَتَحْرِيرًا وَإِمَّا النَّبِي دَاهُمُ قَدْ عَاهَدُ الرَّحْمَنَ حَقًّا وَمَا نَقَضَ الْأُبَاتُ لَهُمْ وَهُودَاهُمُ قَدْ أَخْسَمُوا إِمَّا اِنْتِصَارًا وَتَحْرِيرًا وَإِمَّا النَّبِي Vi ste i drag, eh, dragi poštovani slušoci i dalji u otvorenom programu Radija Naban, frekvencije 103.2 FM stereo, a sve ovo opet u ciklusu El Iman. Kroz komentar knjige Tevhide večeras je na rijedu poglavlje koje govori o odlasku vračarima odnosno gatarima. Od ovog trenutka sve vas koji ste zainteresovani na ovu temu, da nas kontaktirate, pozivamo da pozovete putem telefona 736 630 i 736 631 uz napomenu još jednom da je pozivni broj 032 tema. Nema sumnji, interesantna. I iz režije imamo signal da je neko već na liniji. Neko se nama? Da li se čujemo? As-salamu alaikum. Wa alaikum, ass Možete li nam reći odakle zovete? Zovemo iz Belgija, poslavljuju dobu studiju, sve i vaše gota. Alikom, selam, rahmet, ulajim prekatu. E, imao jedno pitanje, zove vlije. Gde? Ovaj, Odgovaraju na neka pitanja, tako dalje. Aha. Pa šta misli profesor, možemo malo komentar. Možete malo konkretniji samo biti? Orat e, smo, zove neka proročanje sudbne. Onda pf, neki lijeko, ovako neke stvari, to je dozvoljno. Aha. I tako neke stvari. Dobro, da vas odlažio španu nagradi. Imate inša Allah dobar prijem u Belgiji Dobro je čuje se, umalo prekila, ali dobro je čuje se Alhamdulillah, da se nagradi na javljanju, Allah je manje prijatno Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu Allah, wa Amma baad, što se tiče, draga braćovi i sestre, problematike Evlija Na prvom mjestu treba da znamo da osoba koju Allah subhanomu ta'ala podari određeni keramet, određenu počast I to je inače vjerovanje, ehli sunnete vol džemaa, da Allah dželjano može počastiti čovjeka sa određenim nadnaravnim, odnosno čudnim pojavama, kao počast Ali onome kome se desi takve stvari, treba da znamo da neće se faliti i da neće razlašavati te stvari ljudima, jer to u je da se on fali. A znamo da je uzvišnji Allah strogo zabranio samo pohvalu, Pa kaži, Nemojte sami sebe hvaliti, jer Allah žele da še eno najbolje zna koji od vas najbogobojazni. To jeste počast koju Allah ukaže određenom robu. Ali s druge strane treba da znaš da ukoliko tebi Allah ne ukaže počast, ne znači da si ti gori ili lošiji od onoga kome Allah ukazao to. Jer bilo je mnogo ashaba, bilo je mnogo tabina kojome se nisu dešavale takve stvari čudne. A bili su bolji od nekih kojima se takve stvari dešavale. Zato kažem, onaj kome Allah subhanu wa ta'ala ukaže određene stvari i počesti ga, treba da zna da to je između njega i Allaha subhanu wa ta'ala. Jer te stvari i osobine će se videti i u samom njegovom ahlaku, u njegovom moralu, u njegovom predržavanju prema Kur'anu i sunnatu Allahu poslanika Muhammadu s.a.w jer pogledajte pogledajte Allahovih iskrenih robova pogledajte Evlija pogledajte Omer ibn Khattaba radi Allahu ta'ala znao bi čuti jedan Kur'anski ajet i razbori se mjesec dana sahabi mu dolazili u posjetu samo zbog jednog Kur'anskog ajeta to su Allahove Evlije to su štićenici Allaha še ili kao što je slučaj sa Aishom radi Allahu ta'ala koja bi znala počitavu noć bi djeti Na noćnom namazu i učiti samo jedan kuranski ajet. I ovako kažem da te počasti koje Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje određenim osobama to će se očitavati i reflektovati u njihovim dijelima. A prava definicija elija Allahu vištičenika, iskrenih Allahovih robova je sadržane u kuranskom ajetu: "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun." Da Allahove evlije, štićenici i zaštitnici Allahove subhanu wa ta'ala koje Allah žele še'nu štiti, za njih nema straha, niti će oni iza čim tugovati. A ko su oni? Ko su te Allahove evlije? Kaže Allah žele še'nu, oni koji vjeruju u Allaha pola da imaju iman. Čvrsto vjerovani u Allaha i oni se boje Allaha. Oni se kloni svih Allahovih zabrana, a pridržavaju se svih naredbi od Allaha subhanahu wa taala. I ovako, draga braćo, čovjek treba da zna, treba da zna da imaju štitičnici Allahovi, ali isto imaju štitičnici šejtanovi. Kome dolazi šejtani i objavljuju objavljuju, poledajte, donose im objavu. Allah jasno govori u Kur'anu da ima štitičnici ka šejtanovi kojima šejtani dolaze i donose Važne vijesti i na taj način pretvaraju se pred ljudima govore kako su oni avlije kako oni mogu liječiti ljude kako oni znaju gaib da nas Allah sačuva od toga sve su to draga braću i sestre podvale i laži jer ako vidite kod njega vidjet da se on miješa sa ženama vidjet da se on ne predržava mnogo Allahovi propisa čak s druge strane pljačka ljude i uzima to sredstvom za obogačivanje ovom, na ovom dunjalučkom svijetu i tako dalje i tako dalje tako da čovjek može lako prepoznati Štićenike Allaha, a s druge strane može da prepoznah štićenike šejtana. Fi azibati la huwa ilaha su funkciji pa namoj mama I, čujemo se? Halo? Da? Esselamu alaikum. Valaikum, selam, rahmetullah, abrikatu. Vi sestro zovete iz? Iz Srasnice. Sarajevo. Da, da, bujro. E ovako, htjela bih da vas pitam. Moj sin je Sanjo Ovaj sam. Pa eto da bi se malo protumači taj Sanjo je Muhammed Aleyhi Salatu Veselamu. Kako mene zove da dođem kod njega? I molim vas, morate li mi nešta reći o tom snu što je moj sin sad? Naravno, vaš sin obavlja pet namaza. Molim. Je li klanja redonu vaš sin? Allah, dragi, zna za Dobro, dobro. Budite sa nama, inša u sljedeći odgovor. Ja, Novi pozivi imamo ponovo iz. Salam aleikum, salam. Iz Zemce pozna. Budirom, predite. Ja sam s jednim kolegom pričao. Njemu su pare ukradene iz kući. I on je otišao kod hođe da ja znam. Da mogli da, jel'? Jes, da, je. yes, da mogli da, ili kao da zapriše. Da. O, ovaj, šta ja znam, šta je se u mene taj desio slučaj. I sad ovo meni kažu, ti ide ovaj, ti, u njega je to bilo prije godinu dana. Da. Sad bi da meni taj brat objasni, razumiješ, pa se ja inače zbratno licom poznajem, ali eto bolje nekog objasni, da ovo šta da uradim, da otidem ili da znam šta bi uradio sam. Možete samo malo Ovaj, i u mene su pare uzete. Jeste. Ovaj, šta bi ja sad trebu rati, ima istihara da bi ja mogo vidit otrilike znati, jer ja sam zvao i policiju da vidim da su stanovi jeli ko je šta je poštovnik, ništa ne javlja, ovaj, pa da vidim bi mogu mogo nekako ja preko toga sekolari ili da bi usnu podari kao istihara da bi planio da otkrio ko je to uzeo. Razumjeli smo, razumjeli smo sad Ašto se tiče s nama, molim Allah da bude nahajr, da da, da bude to hajr san. A što se tiče pitanja od našeg brata iz Zanice, vezano za to, da li je sad dozvoljeno da on ode nekome pa da vidi, da mu nagleda i tako da li mi smo čas govorili kakav je propis odlaska kod tih, I u jednoj predaji došlo men eta rafen. U jednoj predaji hadis Allahu poslaniku sallallahu ka je ko bude otišao arraf. Arraf jeste kao islamski učeniac i baš ta osoba koja upućuje i govori gdje su te nestale stvari. Tako da hadis se odnosi i na tu osobu što znači da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno otići njoj on i pitati je, jer te osobe koji se kao što je to poznata stvar koriste džinne za svoje usluge i ti dolaze kod njih i obavještavaju gdje je ta recimo ukradena stvar kao što se desilo u vremenu Omer Blhataba spominjuju islamski učenjaci da je Omer Blhatab zakasnio jedno vrijeme nije se pojavio Medin pa se zabrinili bili ashabi tako da su otišli kod otišao je jedan od ashaba kod jedne žene koja je imala džinna ali nije najbolj nije sa njim imala kontakt u smislu da je činio, činila neke usluge njemu i tako dalje. Koristila ga u onaj stvari koje su mubah. Pa je obavijestio taj džin ženu da je Omer i Hattav radijallahu ta'ala anhu kod deva koje su sakupljene od zekata. A to se na, nalazilo na putu između Mekije i medine Znači na pola puta od prilike gdje je bilo mjesto gdje je halifa Omer i Hattav sakupljao deve koje su davali ljudi od Zakiata tako da je bio tamo i on njih je žigosao tako na taj nači su oni saznali gdje se nalazi Omer Abduhatav radijalallahu tealanu zato želim da opozorim ovom prilikom da se ovdje radi o posebnom slučaju gdje je bila žena vjernica bogobojazna sahabika ali je koristila džina u ove stvari koje su bile znači, dozvoljene i nije imala nikakvih kontakata da im je činila uslugu Tako da većina danas ljudi, nažalost, koristi džinne, ali im čini uslugu do te mjeri da im koli kurbane, do te mjeri da im čini mnoge druge usluge. Tako da neko ne dođe i ne kaže, pa pogledajte Ashab Allah, poslanika Salovi Srelem je otišao, pitao, idem u menul hatav i tako dalje. Ne, dragi brati i sestro, to je poseban slučaj gdje je žena bila bogobojazna vjernica i onaj, to treba čovjek razgraničiti. Odlazak znači vračarima ili gatarima u današnje vrijeme gdje je da danasallahu subhanahu wa ta'ala sačuva totalno ostupanje od Kur'ana i sunnata ljudi masovno te stvari radi uz pomoć džina i šeitana nevjernika, tako da na taj način apsolutno nije dozvoljeno nijekom slučaju i to biva bilo kufrom Allahu subhanahu wa ta'ala ili kao što smo rekli ako ode samo onako iznatiželje, onaj namaz mu se ne prima 40 dana. Nadam se da je odgovor bio konstruktivan i jasan. Izriže imamo novi signal da imamo ponovo dva slušovce. Prvo jedna pa druga linija. Neko je sa nama? Alo? Alo, da li se čujemo? Jeste. Eko nam ali? Alikum, salam, rahmetullahi, vrekatu. Oćete nam samo reći odakle zovete? Bojdem sestra. Ovaj, možda ste mi već odgovorili na ovu pitanju, što sad postavite. Da? Ali ovaj... Moja sestra išla, primijetila je da joj nije nešto u redu u braku. Da? Pa išla je pojedinim eto tako u ženama. I ona, pa je li to grijeh kad je ona kad primijeti da nešto nije u redu, da se more popraviti, je li to grijeh otići ga? Kome se obraćala konkretno? Uspone uh, pa znam ja sam kome se obraćala. Uglavnom je, li... obraćala je se nekima koji su gledali pa... Ne, ne, ne, ne mislimo na ime, nego je li, je li to bilo pitanje, zapisivanje ili nešto slično? O, nije, nego ali šta će da uči u i tako. Da, da. Dobro. Imamo i drugu liniju. Esalamu alaikum. Valaikum, iz... Ja zovem iz Hadjića. Bujro. <tripti> sam da vas poselam i da kažem da vas redovno slušam i da, da uvijek mogu da se okoristim vašim emisijama. Zaista su predivne. Da. A osim toga, htjela sam da uputim Allaho Đalešanohu molbu da vas nagradi najljepšom nagradom za vaše sva predavanja koja možemo da čujemo preko Radija Nabi. I još nešto htjela sam da potvrdim ovo što je naš brat većara srekao u vezi Evlija. Na osnovu ga što ja znam, na primjer moja nana, Rahmetjoj duši, ona je redovno kanjala sve vaktove, čak i kad je odšla na njivu ona bi klanjala. Ovaj, ne bi nijednog namaza propustila. Osim toga, sve što je Allah Đelešanuhu propisao, da se pošte, je poštovala, i sve što je naredio Allah Đelešanuhu, da se kloni, ona se klonila. I ovaj ona je u jednom dijelu svoga života, u stvari to u, u nekoj starosti, ona je vidjela meleka. I ona je to ispričala svojim ukućanjima. I poslije nekog vremena taj melek joj je ponovo došao i rekao da nisi nikome to ispričala, ja bih ti dolazio i pravio bih ti društvo. Međutim, ovaj je to ona ispričala, uh, oni joj više nikada nisu došli, niti taj melek, niti bilo koji drugi. a Možda su u stvari došli, ali više nije pričala Tako hoću da kažem da ovaj ako neko se hvališe da je vlija, on je sigurno ostao bez tog svoga stepena. Tako je to samo što sam, sam htjela da da se slušatelji koriste ti. Da sestro nagrade i najboljom nagradom velikom <mrî> <mrî> selam rahmetullahi se tiče pitanja od naše sestre iz Zenice vezano za odlazak oko njene sestre i tako. Treba da znamo, draga braćo i sestre, da kada je u pitanju problemi braka, I na toj osnovi poznate je, poznata je vrsta sihra koji zove sarf, a to je da čovjeka omrazi kod njegove žene ili da ženu omrazi kod njegovog muža. Kažu islamski učenjaci, pogotovo te stvari se dešavaju prilikom sklapanja braka. Do te mjere da kažu da je izlaz jedan od izlaza ili jejkćenja. Ona je na taj način da se upotrijebi onaj sljedeći način liječenja koji je došao u osnovi kod Allahog poslanika Inače bilječ imam Ebu Davud u svome sunenu da je Allahog poslanika znao onaj proučiti Kur'an na vodu u posudi i onda posuti po glavi onaj bolesne osobe svejedno da li ona opsihrana ili urečena Tako da spomeni Ibn Battal, jedan od islamske učenjaka u knjizi od uh, Vahbi ibn Unabbiha, rahmetullahi aleyh, da je jedan od propisanih lijekova koji ima osnovi u šerijatu, znači iz ovog hadisa, Allah poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, da čovjek nauči na vodu i da u tu vodu istuče sedam zelenih listova biljke sidr koji inače ima, može se naći na prostorima Onaj, arabijskog poluotoka i onda da se to pomiješa i da se uzme tri gutljaja vode iz toga i da se sa tom vodom čovjek opsihren okupa kada u pitanju sidr prevodi se to kod nas lotos, lotos. Onaj, tako da se sa tom vodom opsihrena osoba koja ima ove probleme bračni do tim mjeri da ne može čovjek da ima odnos sa svojom ženom ili žena ne može da ima odnos sa svojim mužem onaj pokupa se sa ovom vodom na ovakav način s tim da voda ne otiče u kanalizaciju nego da se to iz, da te se ta voda izlije onaj na sunce odnosno na zemlju i da se ispari na suncu to je ono što je došlo sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju liječenja ili liječenja kur'anom općenito učinjen kur'ana ili vjerodostojnih Uh, do ovaj sunnet Allahu Poslanika Svaki drugi vid odlaska Vračarima ili gatarima Ili ljudima koji tvrdi da ispravno liječi Preko zapisa, hamajle I tako dalje treba da znajete Draga braćo i sestre Da naj jeste u stvari To kao kaže Allahu Poslanik Sallallahu alihi wasalam Kada je bio upitan O uklanjanju sihra Kaže to je odjela šeitana Jer kao kaže Hasan al Basri sihr ne uklanja osim baz Znači, sihr ne uklanja osim sihrbaz sam. I to je poznato bilo vremenu predislamskih Arapa, da čovjek odje kod sihrbaza da bi uklonuo od sebe sihr. Međutim, Islam je i to zabranio. Čovjek se mora strpiti na onom iskušenju kojemu je Allah subhanu wa ta'ala odredio i Allah mu iz druge strane našao, dao izlaz. Dao mu izlaz preko ovog propisanog načina liječenja. Odnosno, preko Kur'ana i srednete Allaho poslanika učenje Kur'ana. Naravno, program nastavljamo dalje sve u okviru ciklusa El Iman i komentara knjige Tevhida i naše večerašnje temi u rubrici pitanja slušalaca imamo i novi poziv. Neko je sa nama? Halo? Da? Esselamu alaikumu. Očite nam samo reći odakle zovete? Issa Reva. Bojro. Pa, samo da vas pitam ovo u vezi liječenja Kur'anom rukije Za vrijeme rukije je li dozvoljeno komuniciranje sa džinima ili šejtanima ili koji vid komunikacije možete pojasniti samo no, komuniciranje ono pričalo ono, znači da se priča sa oni kazuju da govore pff, gdje se nalaze ostali na primjer šejtani ili džini i je li dozvoljeno da se čovjek opusti ono da im prepusti tijelo za vrijeme rukije e, samo to Da sa lažilšan grada na javlja Hvala, jeselam alaikum. Hvala, e, Imamo i na drugoj liniji još, e, još jednog od slušalac, pa da ostvarimo i ovaj kontakt. Neko je sa nama? Hvala, jeselam alaikum. Hvala, jeselam alaikum. Hvala, jeselam alaikum. Hvala, jeselam alaikum. Hvala, jeselam alaikum. I nas iz? Iz Stavčina. Bujru. Imam 2-3 pisa. Pratimo vas. Prvo pisanj bilo uveze muzike tak. Da. Ja iskreno da vam gažem. Grad, tako pita, slušam muziku, ja da slušam. kaže znaš, da je to haram. He, to ja to se ja to nisam bacio, ja to dao drugoj osob. Primjer, dali se nato ja trebalo baciti ili ste trebale uništiti ili je postupak opravdan? To pitate. I drugo pitanje oni obavezni? Uvijek se ide u džam samo na čemu namat. Ja inače praktikujem kad idem uvijek u džamin, eto ta zbar kajata, koliko sam pročitao, kao poča dvog da se znači. Vidjet ćemo šta je praksa Rasoola s.a.v. rekla u tom pogledu. I treće je pitanje, ako može. Da čujemo. On je, u mene jedna komišnica, mislim, pročitao sam tih knjiga u Vezir Baze, kako se bavi, znači. I ja sam tako utišao i ona kaže, išla nekom, eto, hoći, i da eto, on kaže, kaže, eto, suhan Allah, kako vrde u eto, video kao neku crnu ženu između nje, između nje, između nje i mužem, znate. Ja nju pitan, jel vas pitao da vaše ime, ime vaše majke, kaže ona nije. Nakon jednog vremenskog perioda ona mi je rekla da jeste, ja kažem sirba. Pitan, jel ti šta, traži, jel ti išta ovako pisao nešto, kaže ona, jeste, šta su radila s tim, znate, kao baca, znate. Mislim, to zajedno se dosta pokazala kod nas. To je sve. Da sam lažušao na nagradu, najavljam. Velikom selam brahmatullah ve rekat. Imamo i treći poziv. Selam alejkum. Waalaikumsalam. Ovaj, jedno pitanje da postavim. Slušamo vas. Muzjakmo se jedan od nas je hođa liječio, je, liječio na učenja, je li ječio sihra? Na naučujenja elta ku'ran. Jeste. Kur I onaj upitali smo ga može li on znati ko je nama siher pravio? Kaže može. Je li to u redu da on može znati ko nama pravi siher? To je pitanje? Jes, to je pitanje, jer to mi je nešto postalo sumljivo kako on može znati ko nama sihr pravi. Je li to u redu da on zna, on je samo Kur'anom nas liječio, ništa, nikakvim zapisima, hamajljama, stvarno ništa, baš je Kur'anom liječio nas. Dobro, to je vaše pitanje. Jes. E, poštovaćemo redoslijed, pa ćemo mišala odgovoriti kako je. Imate još neko pitanje? Nije, imaj, Allah uvijek. vas nagradio na, na javljanju. Velikom, selam rahmetullahi, vrikatu. Prvo pitanje smo dobili od strane slušalca iz Sareva u zadnjoj seriji pitanja, znači u pitanju je bilo kontakti sa džinima u toku učenja, znači da li su dozvoljni Dragi brati, treba da znaš da islamski učenjaci kad govori o toj problematici govore sa jednom dozom opreznosti do te mjere da veliki broj učenjaka govori da nema kontakata sa džinom pa čak prilikom liječenja i učenja Kur'ana nego na tebi je obaveza da učiš Kur'an bez obzira šta on pričao onaj, da li želio komunikaciju ili tako onaj, islamski učenjaci su po tom pitanju oprezni čak i oni koji kažu samo ograničavaju na, pa, na par rečenica kao što je naredba da mu se kaže da izađe onaj, sa naredbom Allaha subhanahu wa ta'ala i tako nežen se skali dizacije. Ma da izađe. Mada i to nisi dužan niti bilo ko drugi da koji uči ruke koji uči Kur'an. Apsolutno znači nema komunikacije nikakve, a baš nikakve priče sa džinom. Nata bi obaveza da učiš Kur'an koji Allah subhanahu wa objavio kao lijek ljudima, a bilo kakav govor ili dijalog ili razgovor sa njim ne dolazi, ne dolazi apsolutno onaj u obzir Zbog čega to? Zbog toga što imate mnoge zapreke, kažem. Ja sam prisustao sam lično, vidio sam neke stvari gdje on imate koliko god hoćete prostora da čovjek skrene sa pravoga puta. Kao u tom slučaju da određi ljudi tvrde kako ga ubi spale ga. Odavljati pravo da ubiješ džinna, kad je Allah zabranio da se ubespravno ubija bilo, džin, bilo čovjek, jer Allah objavio Kur'an i za nas i za njih. Ili kaže... Do, povjeruje za neku informaciju koju on kaže ima na stoliku čovjeku ili onda pravo da ti povjeruješ njem kada vašo ono na reide da možeš provjeriti vijesti jer je dinamično i da dijal kom fasi kombinave im feteben kada dođeš i pokvarenjah sa viješću provjerite i pomakar bio i vjernik a odakle kad ti imaš priliku da provjeriš da li ni 5 6 i 7 osoba on izašao ovo ono i takve druge stvari zato kažu islamski učenjaci strogo podvlačiti u stvar da nema nikake komunikacije sa nima to je znači onaj Što čovjek mora, mora voditi račune. Imamo novi poziv, pa predlažim da slušalac ne čeka na linije, odnosno dva poziva, da ostvarimo kontaka nakon toga da, inšaljajte, jel nas imamo sa odgovaranjem. Prva linija. Salamu alaikum. selam. Zovete na Sala, iz... Salamu alaikum salam. Allah nagradi za ovu temu. Zaista koliko je aktualna kod nas u Bosni. Nažalost, trebalo bi ih ponavljati češći. Imam jedno pitanje. Slušamo vas, sestru. Prvo, e, nedavno sam našla sihir u mojoj kući. Međutim, ja nisam osjetila ništa da dijeluje na mene taj sihir, iako, da kažem kako je izgledao, našla sam ispod vrata. Ovaj, bila je tu jedno klupko u obliku loptice, od dlaka, e, ne znam različiti boja, kose. Te nokata i u sredini je bio neki papirć. Ja sam ga bacila. Ne samo sjetla kažem da je nešto utjecalo niti na mene niti na bilo koga to na porodice, ali ne znam kako po tobit. Da li treba neka posebna zaštita. Ja učim redovno večernji zikr i ovaj jutarni nepisat govorila šta sve, ovaj, Allah zna najbolje to je između mene i Allaha, nego da treba nešto posebno učiti da se zaštitimo od toga, iako kažem ništa nisam sjetla. Mm -hmm. druga stvar, ovaj znam da je bolji Čitala sam da. hadisma da je bolje strpice, znači da je bolje strpice nego da se uči nad nekim rukima. I opet u tom pogledu da malo brate objasni šta u stvari učiti. Da, da vas vrata... Allah, žele še vam nagravi. Rezak ila hajeren, salam alaikum. Alaykum salam. budite sa nama. I druga linija je uključena. Halo, islam, alaykum. alaykum salam, alaykum salam, moćete nam samo reći poziv iz? Poziv iz Kiseljaka. Mašalai, u Kiseljaku se slušaju. Okay interesni medali sihr ima neku svoju znači određenu uh, rok trajanja ta što do koje traje i onda prestaje sam da bez uh, odsklanjanja putem uh -huh. Uh -huh. učen Kur'ana i slično to je jedino pitanje to je jedino Allah nas nagrađaju na javljanju bute selam velik selam rakmetullah i imamo još još jedno pitanje halo da čujemo selam velik selam rakmetullah wabarakatuh zovem iz da čujemo da bih samo što se tiče istihari. Da li je dozvoljeno nekom dat da za nekog znači istiharu tu klanja da bi znači nešto usnio to jest vidio u tom snu jel putem istihari da. nešto što bi bilo znači određeno za budućnost u Ili je to samo treba pojedinac znači da sam klanja za sebe. E toliko. Da ja sam lahđu šanhu nagradi Imamo još jedan poziv. Halo. E, I mislim da će da, da, da, da li se čujemo. Mislim da će ovo biti možda posljednji poziv jer imamo puno pitanja koje smo dužni da odgovorimo. Da, da li se čujemo. Salam salem alejkum. Velikom poziv je iz iz Sarajeva. Bojiram. Ja bih imao jedno pitanje, uh liječenje Kur'anom. Da. da li se može konkretno reći gdje se to može i kod kojih osoba Kažete, ima osoba koje liječe i Kur'anom, ali opet to nije kako treba. Znači, praktično pitanje. Praktično pitanje, ima tih osoba u Bosni i Hercegovini koje su provjerne koje rade po hadisu i po sunetu i po Kur'anu? I može li se uputiti tim osobama? Dobro, sad smo pitanje, inša Allah, uslijedit će odmah. Da, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, متفائل بالسرط دون جياد متفائل رغم الكنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Sljedeće pitanje na koje nismo odgovorili je pitanje naših vrata koje je zvao starčina, a bilo je vezano za muziku, odnosno za kasete, koje on u periodu dok nije znao da je to haram slušao, a nakon toga, e, kada je promijenio, znači stav, onda je to poklonio. Da li je pogriješio? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam, naravno da je pogriješio jer on nekako, je došao hadis Allaho poslanika s .s. da onaj kuputi čovjek na jedno dobro djelo ima nagrodu kao da on sam to uradio tako da čovjek koliko ovako nešto uradi zlo on, nagovori ili budi uzrokom na, da čovjeka navedi na zlo kao što je u ovom slučaju dao svoje kasete on, on ima odgovor spred Allaho na njemu obaveza da se pokaje Allahu za je Inađo može će Allahu da mu oprosti ako je to uradio iz neznanja. Ali kao islamski učinjaci, god čovjek napravi fasad, god napravi neki nered mora ga popraviti popraviti ga. Što znači da njemu obaveza ukoliko zna kome je dao te kasete, da ode da traži te kasete da mu da i da uništi. Gezaqullah khairal geza. Eh sljedeće pitanje, namaz tahiyatul mescid. Da li je obavezan prilikom svakog ulaska u mescid, odnosno u džamiju? Bismillah alahumdu po pitanju njegovoj obaveznosti da li on vaači je samo sunnet pritvrđeni sunnet on islamski učenici se razišli ali shodno hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem iza dakhal ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kaja Allahu poslanik sallallahu alejhi neko od vas uđe u masjid neka ne sjeda dok ne bude klanjao dva rekata dok ne bude klanjao dva rekata to je znači osnova kad čovjek u bilo koji doba dana noć uđi u masjid on treba da klanja dva rekata prije nego što sjedni. Jeste da su islamskušenjaci različite samo po pitanju zabranjenih vremena. Kao recimo da čovjek uđe na nakonik Indije namaza neki od islamskušenjaka kažu da neće klajati zato što je to vrijeme zabrani dok drugi kažu klanjaće zato što je to poseban namaz i za njega ne važi zabrana. U svakom slučaju bilo što da uradi, inša utala nema zapreke, ali čovjek treba da vodi računa o sunnetu ovom. Sunnetu Allaho poslanika da klanja dva rekejata, tahijetul mezđid, prije nego što bude sijao u samom -fikum. pitanje Samo, samo da? malo da napomenim da se i da je brat spomenuo da li se odnosi samo za džumu namaz ili za općenito. Ne, ne odnosi samo za džumu namaz, nego se odnosi za bilo koje vrijeme, kako smo rekli. Ka La i narodno pitanje dolazi isto od istog brata i starčina, a e, to je možda i konstatacija, a ujedno i pitanje. Pitao je za imena roditelja, to je ono bitno iz pitanja što smo zabilježili, a vezano je za osobu, činim se žensku osobu koja je otišla, da provjeri određenu stvar i određene probleme kod sebe, pa je upitana od strani osobe koja liječi za imena roditelja i slične stvari, gdje brat kaže da je konstatuo da je u pitanju Sahir. Neću govoriti po imenu ili po tom i tom da je taj slučaj dotišni, ali vanština osobine ona, je ovog slučaja upući, naravno, da se to radi o čovjeku koji ona, ima posle sa džinima i sa sihrom i tako dalje. Može li se znati ko pravi sihr. Konkretno osoba koja je liječila spomenutu porodicu je to radila odnosno činila samo učenjem ruki odnosno učenjem Kur'ana i ustvrdila je da zna ko pravi sihr pomenutim, pomenutoj porodici. Što se tiče znanja, da čovjek sazna one, ko je napravio sihr, nema sumnje da je to preko džina, jer čovjek koji samo liječi Kur'anu Ne, ne zna ga ne zna šta se dešava ili ko je to uradio i tako dalje osim putem džina da dođe džina da ga obavesti o toj stvari naša stalna slušateljka iz Sarajeva, Sarajeva je postavila pitanje vezano za sihr koji je napravljen i našla je tu ispod, ispod praga ulaznih vrata, bi je bilo pitanju klupko od raznih boja dlačica i unutra je bio papir i određeni priljavšte nokti i tako dalje i kaže da je to uništila na način što je to bacila ali da nije bilo posljedica e, u odnosu na porodicu i nešto da se kaže o preventivi, odnosno načinu zaštiti da ne bi došlo do neželjnije efekate. U sestavu je pospomenula da nije osjetilo da je nešto o sihranju djelovu Jeste dragi brati i sestre, treba da znaš da Allah džellalu te jasno kaže: "Wa ma hum bi, bi Da oni sirbazi sa sihrom svojim ne mogu nikome nauditi osim sa dozvolom Allaha džellalšehunu. Što znači da kada bi se svaki sihir djelovao, Allah sami zna koliko bi ljudi bilo obsihrani i tako dalje. Tako da čovjek vjernik se oslanja na Allaha džellalšehunu i zna kada bi se svi čitali svit. U jedini da mu nešto naškodi kada bi se svi sihirbazi, vraćari, gatari ovog svijeta ujedinili da mu nešto urade, ne mogu mu ništa učiniti osim što mu je Allah je odredio kao kada bi se svi ljudi sastavili da mu nešto pomognu treba da, znaju, treba da zna da mu ništa ne mogu pomoći osim što mu je Allah je odredio tako da čovjek mora se sloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala a što se tiče same preventive, poznata stvar jeste učenje Kur'ana, što više zatim učenje Sura on najposebniji za to, poput Sure Bekare u kući, zatim Suri, Moavid, Vetin, Kulodorovi, Fela, Kulodorovi i nas, zatim jutarnji, jutarnji i večernji zikr i u tom kontekstu. Đezahumullahajra. Narodno pitanje dolazi iz Kiseljaka. Dužina trajanja sihra. Da li je određena? Ima li sihr rok nakon kojeg bez ikakvog uticaja odnosno učenja Kur'ana ili nešto slično on prestaje da, da bude aktivan? Koliko je bar manje poznato, nema nešto posljedno da se spomini dužina sihra iz iskustva Ljudi, ja sam čitao određene ispovesti ljudi i tako znači jer biti po 20 godina i onaj i tako dalje, tako da nema to određen nekog vremenskog roka, ali treba da zna kada Allah želi da ga uništi bez čak učenja, bez bilo čega, inna Allah je se yubtilu. Da Allah želi da šalje u čega uništi onaj. Allah dadni ta određena isku, iskušenja, kako ti dadni određenu bolest, prehladu, nahladu, gripu ili neku drugu onaj bolest, treba da znaš da je i to jedna vrsta bolesti kojom te Allahđe od vršenu iskušava i čistite tako da čovjek treba to da zna da ima na umu i da ne, ne stavi sada tu najveći problem na njegovom dunjalogu iz e, režije javljaju da imamo ponovo nekog od slušalaca na liniji, pa predlažem da ostvarimo i ovaj kontakt, a ostala nam i još sedmo i osmo pitanje na koje nismo odgovorili vezano za istiharaju liječenje Kur'ana u Bosni i na praktičan način. Imamo nekoga? Halo. Da. Esala es moja... Alikum salam. Vi na zovete iz... Sidencije, puno ja zovem. Bujrum. Sad ovaj iz Sarajeva, što je sad da je našla iz povrata. Da. Ovaj. I šta sa tim učiniti? Kako, na koji način uništiti to? Šta šarijet predviđa, yes. je li to? Je, yes, je. Yes. U svakom slučaju dobišete odgovor na vaše pitanje. Bog vam dao sako dobro. Amin. I vama. I druga linija u funkciji... Naba. Da, Naba. Slušate naš program većeras? Da? Molim vas, ja zovem iz Sarajeva. Bujrom srstu. Imala sam jednu kolegicu koja je s mužom živila možda 7-8 mjeseci i razvela se, to je bilo prije 15 godina. Da? I on ponovo se udala ima sina 14 godina sa drugim mužom. I nešto je nastala komplikatno je Ljunjiha i ona je odšla u, dole negde od visokog dalje jednoj ženi koja joj je gledala na Tespih. Na Tespih, ja. Na tespih, ja. Uh -huh. I rekla joj da joj je taj muž prvi od Allah'a, a da joj ovaj sve no što ima djete s njime, da uopste nema života s njime, da joj to je to slučajno tako muž. I ona se sad ovim rastavila, s ovim se pomiriva. Bil mi mogli na to odgovor da li je ta žena njoj mogla tačno to reći? To je sve? Molim vas. To je sve? To je pitanje? Ja, ja. Allah razdžel šal na gradiju najavljena. Znači e ogledala je na Tespih. Allah iman. Allah iman Imamo novi poziv? Ne. I obzirom na kratkoću vremena koja nam je preostala još do kraja emisije, mora biti kratki i konstruktivni. Pitanje istihara namazu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Što se tiče istihari namaza, draga braće i sestre, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučavao ashabe i i namazu kao što je podučavao ih bilo kojem drugom namazu, odnosno suri iz Kur'ana, odnosno sūre iz Kur'ana. Tako da je to bila poznata stvar među ashabima. Međutim, kod nas je malo došlo do određenih deformacija u svaćanju i poimanju istihari Treba da zna vjerniki i vjernica da on sebi klanje istiharu. Kad god hoće bilo koji dijelo da uradi, treba sunat da klanja istiharu. Bilo koji dijelo hoće na put neka klanja istiharu. Hoće da uradi neki posao, on neka uradi i klanja istiharu i neka pruči dovu nakon istihari kao što je to poznato poznata da ovaj sunnet al-Blaho poslanika gdje čovjek u toj dobi moli Allaha ako je to djelo hajr za njega, za njegovu dunjaluk i za njegovu ahiret da mu Allah da lakša i onda vidjet će ako mu Allah lakša ako mu budu stvari šle dobro olakšano nema sumnje da to hajr za njega i za njegovu dunjaluk i, i za njegovu ahiret a ukoliko mu Allah lakša ili ga spriječi od, odvrati ga od puta ili od kupovine određenog auta recimo za koju klanjuju stiharu, treba da zna da nema hajra, nema beričeta u tom putovanju ili tom autu, ili u to, ženit bi te žene itd. Tako tako da je to stvari stihari. A kada je u pitanju odlazak nekome drugome, pa da neko drugi klanja za tebi stiharu, pa da vidi to snu, negdje nemate to potvrdu u sunnitu Allaho poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Čezakumullah hajr, sljedeće pitanje profesore vezano za praktično liječenje Kur'anom. Ko gdje? kako u Bosni i Hercegovini može da liječi na ovaj dozvoljen, inša Allah i tala, ta način. Draga braći i sestre, ono što je meni poznato, poznajem bratem magistra Muharra Maštulanovića, čovjeka koji mislimo, molimo Allahišanu da je takav čovjek virnik, bogobojazan s te strane, predržava sa Allahovi propisa, onaj, za koga možemo da kažemo da možemo inša Allah i tala ta zaproći rukju i da onaj radi te stvari na dozidljeni ispravan način. Čezak Mullahaj, ja ću se morati nadovezati u kontekstu ovog što je naš učerašnji gospredavač spomenuo. Mi smo napravili ovdje u u okviru programa na Radio Nabi jednu emisiju sa spomenutim profesorom magistrom Muharemom Štulanovićom na temu liječenje Kur'anom od ograma, sar a ogram, ogrejsavanje, sihr, magija i vrađbina uz fikske propise istine i kontraverze. I profesor je tada izjavio da je obavezan na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihači i još na nekim drugim poslovima i da nije u mogućnosti da udovolji svim pozivima, a mnogobrojni su pozivi u Bosni i Hercegovini po pitanju o ovej problematike. Međutim, profesor svesredno preporučuje knjigu koja nije skupa da se nabavi i da se pročita i za one znači koji imaju problema i koji nemaju problema kada su, kada su sihr i ostali stvari u pitanju. Knjiga se može nabaviti na mnogo mjesta i u džamijama, a poručbu možete napraviti i putem telefona 061 772 093 Sljedeće pitanje je bilo vezano za način uništavanja sihra. Kako islam, odnosno sunnet, predviđa način da se uništi sihr kada se pronače? Islam svičanski kad govori o uništavanju sihra, kažu da čovjek treba to najnagolštvo provući iz tijadu, zatraži utročište kod Allah, znači ovdje bilo bisminu, da to uništi vatru, znači da to spali, I to je jedan od načina uništavanja sihra. Kad čovjek nađe sam sihir da ga uništi i na taj način faktički uništava samo njegovo djelovanje. To je spaljivanjem u vatri. I posljednje pitanje, nadam se da će ovo biti zadnje pitanje u našoj večerašnjoj emisiji, je postavljeno vezano za ženu koja je udata živila 7 mjeseci, činim se u braku, ili 15 mjeseci. Dobri. jedan kratak vremenski interval a nakon toga se razvela udala se za drugog muža kad su kasnije nastupili problemi odšla je kod žene koja joj je ogledala na Tespih i rekla joj da u stvar prvi muž nije bio za nju nego, drugi muž nije za nju nego da je, da je prvi muž a kao drugi da je slučajno šta Sunnet odgovara na ovakav stav i gledanje hmm, Beni lično nije poznato da neko da shaba ili presu Allahu poslanikuselam ili pri vetri generacije neko neki na ovak način onaj radio gledajući te čak šta više onaj problematika te spijaj postala njegova u prva tri stoljeća i tako dalje tako da s tih strana možemo reći pogotovo poznavanje šta je zatuženo dobro koji je za nju muž bolji onaj koji odriče na strani Allahu to zna sam Allah subhanahu niko ne zna gaib niko ne zna poslan Allah jalla sha'an Koliko smo uspjeli, a koliko nismo, to taj sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek je stvoren da se trudi i mi se, nadam, inša Allah i ta'ala, trudimo u ime uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da dostavimo ono što znamo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj rad bude dokazom za nas na sudnjem danu, a nikakom dokazom protiv nas. Dragi poštovani slušalci, vrijeme predviđeno za našu večerašnju emisiju je isteklo. Ostaje i to da vam preporučimo reemitovanje ove emisije u subotu u terminu 22.00, odnosno 10 sahata na večer po srednjoevropskom računanju vremena. Bila je to 27. emisija u nizu u ciklusu El El Iman Tumačejići islamsko uvjerovanje kroz komentar knjige Tevhida, večeras smo govorili e, u po, poglavlju koji govori o odlasku vračarima odnosno gatarima. Na spominutu temu večeras je predavač bio profesor Samir Avdić. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Ernest Rehak. أردني كي ودت الأدنى المسلح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستكفرك و أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته